Me emrinë Allahut të gjithë mëshjëshmet mëshjëruesit, Allahut Gjellegjelanu zotin e vetëm të vërdejt e falëndërojmë dhe vetëm prej ti në din dhe falje kërkojmë, Allahut Gjellegjelanu huilu të me që të nëruaj prej skeqes, e cila nuk është gjithë tjetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona, cilin ndoj që Allahut Gjellegjelanu u zonë në rukë të drejt, nuk ka kushtahum dhe dhe bjoj prej sajë, dhe çdo që devion udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojnë të drejtë as kusht tjetër përveç Zotit dhe loxhalahu dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut Zotit të vetëm të vërtet dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wa salam ishte robi i Zotit dhe njëkohësisht i dërguari i Ti paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të mallit Zot u derdhshin mbi të mi familjen e tij të pastër Mbi shoftë ti të ndershëm dhe mbi të gjithë pasuesit dhe pasueset që do të ndjekin vijën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xalahu i drejtohet besimtarëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, frikësojeni Zotin dhe sa vdekja mos ju gjej vetëm se duke jeni musliman. Gjithashtu i malli i Zot i drejtohet mbar njerëzimin duke thënë: O ju njerëz, frikësojeni Zotin tuaj i, tua, i cili ju krijoi juve për një vjetje të vetme. Dhe për i ti krijoj bashkë shorte në ti dhe për i këtyre të dy bashkë zoti krijoj shumë bura dhe gra Friksojë një Allahut me emin e cilit përbetoheni, ruaj një lidhjet farëfisnore dhe djeni se zoti është në bjumë bikqyrës Gjithashtu i madhë i zotë gjemë në gjelalu unë adrejtohet neve besimtarve kur thot O ju që këtë një besuar, friksojë një zotë dhe flisni mirë dhe drejt Nësë ju të flisni mirë dhe drejt, zotë të të afaj gjunah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 është orientimi që la me jetën dhe me vepër në ti Muhammedi sallallahu aleyhi wa ala alihi sallallahu aleyhi wa sahbihi wa sallam Ska dushim gjithashtu se punët më të kësian sa jesat në fene zotit bidatet gjdo bidat është humbje dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjehenemit Allahu gjellë gjelalu i nuk të miqenaru e neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarën i gjehenemit Vdojzër besimtarë dhe motra besimtarë gjdo besimtarë mus dhe shdo besintare muslimane e din shumë mirë se feja e të madhët zot islami feja e vetë me e pranuart e këzoti i gjithësis është ajo feja cila jetë njëriut lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër një feja që me gjithë se është rinore në origin dhe në burim është njërzore në përshtat shmëri dhe në natyr shmëri pa që do të thot ka ardhur për të madhët zot dhe kjo është e vërtet dhe e pa dyshim, Mirë po me gjithë se ka ardhur për i të madhët zot, është një fej e cila është në përshtatje dhe në përputjet të plot me natyre në një jutë. Për këta është të dhe zotë i gjithësis, një, disa herë në kuram e quran këtë, fe, këtë fej fitë ratë Allah. Nëmson natyrshmëria e pastër në të cilën Zoti Xhenxhelaluhu e ka krijuar një njeriun. Pra Zoti Xhenxhelaluhu ka sill një fe, e cila është në përputhje të plotë dhe në përputhje të plotë me natyrën e njeriuat, atë natyrë për cilën Zoti Xhenxhelaluhu thot në Kur'an, "Ella ya'lamu ja man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir", a nuk e njeh më mirë se çdo kush tjetër njeriu? A i cili e krijoj, pa dushim që a e një më më mjështë të zdo, zdo kusht tjetër, a i është i mjë informuari për zdo detaj, qoftë kjoj detaj në kriimin e tin për gjithësi, qoftë kjoj detaj që ka të bëj me jetën e një rjut. Dhe ne kur flasëm për islamin, thejmi një sistem e cili i siguron një rjut,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 të prejhet në pashë, sa është njët në kësaj bote. E s'ka dushim sa e që e prejt në botën tjetër, është kret tjetër, dimensione kret të tjera, dhe parametra kret të tjera. Allahu Gjellë Gjellalu, u thotë për kështë për këtën kuran, men amila salihën min dhe kërin o unë tha, rohu e muëminun, fe lenu hienën hum hajatën të gjibë, o lenëgjëzienën hum e gjëra hum bjahsin i makanu, i ja amenun. Kush Duke qenë besimtarë ose besimtare, ne do t'i japim ati, thot zoti, i një jetë të mirë, është ta e që ne i themi lumëturi, do t'i japim ati pra një jetë të lumëtur dhe lumëturi, në jetën e kësaj bote, ndërsa në botën tjetër, thot zoti, gjellë gjelalu, do t'i shpërblejmë, Si për veprën më të mirë që kanë bërë në jetë në kësa i bote Si kur ta këshin bërë për gjatë gjithjetës Kjo është Zotit Gjellë Gjellalu hu Dhe kjo është më shira e Allahut Gjellë Gjellalu hu E normalisht nuk në në kuptonë Lumëturimi njëri jutë Që njëri jutë thjeshtë Ta ngazhojt me adhurimin dhe përkushtimin dhe i Zotit Vetë pejga meri sallallahu lesre me hodhi Poshtë një perceptim të tilë Mbi lumëturimin dhe adhurimin e Zotit Ndodhi një ditë që një grup djalmoshash shkuan për vizitë tek shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi e Zotit nuk e gjetën në, gjetë në shtëpi në dhe gjetën në shtëpinë e nënën e besimtarëve Aisha ndihallahu ta'ala anha. Dhe pyetën për adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur nëna e besimtarëve ju tregoi se si adhuronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Zotin, ata thanë me vetë: "Kur pejgamberi është këtu që Zoti ja ka falë gjitha mëkatet e gjunahet." Po halli jon si është Sa njëri prej tyre un do ta gjoj gjithmonë dhe asnjëherë nuk do ta çel. Një tjetër tha, un tha do të falem gjithnotën dhe asnjëherë nuk do të flen gjumë. Një tjetër tha, un tha do të përkushtohem Zotit dhe nuk do të martohem. Do të ushtroj murgërin në jetë. Dielmoshat u larguan dhe nëna e besënitarve normalisht nuk bëri koment, dhe mbas pak erdhin në shtëpi pejgameri e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëna e besimtarve i trekon pejgamerin sasem për njarjen Pejgamerin zotës sasem urdhëroj njerëzit dhe muezinin Që të thrasin medina dhe të mli dhe njerëzit në gjamin Pra ka ndodhë dhe qka Pastaj unë gjitë minë bërë si kur të ishte ditë gjumajë so, Pastaj tha Ela inni alamu kumbillah Wa akshakum lillah Inni esumu wa uftirë U salli u anam U atë zohu e gjohu en nisa Fëmë në raghi be anam sunë në ti Fëlej se mindi Ta pejga mirë i Zotit Sasrem Njëriju që e nje më mirë Zotit në mesin tua jamun Njëriju që mësë shumë të i friksohet Zotit në mesin tua jamun Unë falem natën Po edhe flejgjum Unë agjëroj Po edhe nuk agjëroj E unë jam martuar E kush doj që del nga 3 dita dhe rruga ime do të thosë nuk e meriton të jetë një pasues i denj i imi. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për dhën konceptin e duhur mbi adhurimin e Zotit xhallaxaluhu dhe se lumturimi nuk jet nuk mund të jetë thjesht që njeriu shkëputet nga jeta e kësaj bote, nga tmëyat e kësaj bote dhe të përkushtohet thjesht në adhurim apo në vende të caktuara për adhurimin e Zotit xhallaxaluhu. Për këtë arsynë dhe Zotë i Gjëllë Gjëllalu, këtë koncept e hedhë poshtë në kuran, kur thotë, këllë menharë me zinat Allahi leti akërëgja liribadihi vë të tajibatimin e rizqë. Kull hi e lillë dhina amenu fil hajatit dunja, khalisate një me lëkjame. Thuaj kush i ka bërë haram të ndaluara të mirat e Zotë i që i kanë zjerë për robë dhe ti një jetë në kësaj botë. Besimtarët do të gëzojnë në këtë botë bashkë me të tjerët, ndërsa në botën tjetër do të gëzojnë vetëm besimtarët miratë e Zotit, ndërsa të tjerët do e në në ruajt të jenë në xhenem. Allahu xhalla xhelaluhu na ruaj të gjithëve nga zjarri i xhenemit. Dikush mund të thotë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë: "Ed-dunya si jannatul mu'mini wa jannatu al-kafir." Dynia, jeta e kësaj bote është burg për besimtarët, parais për jo besimtarët. Normali që dikush më da guptoj gabim këta hadith për i gamenit, sallallahu aleyhu sallem. Dhe djetarët e islamit e kanë komentuar duke thënë se dynjaja për besimtarim në krasim me atë që e pret në botën tjetër, pra gjenetin, Allah unë a borë për gjenetlive, është si kur tishtë një burg, nëse do të krasohet me, për, me mirësit dhe bekimet, dhe përjetshmërinë e xhenetit. Ndërsa xhafiri, ja jo besimtar i cili do të përfundojë në xharrin e xhenemit, bota dhe jeta e kësaj bote për të, pavarësisht se mund të ketë për të vuajtje dhe mundime dhe probleme në krahasim me xharrin e xhenemit ku do të mbetesi për gjithmonë dhe përjetësisht në djegje dhe pjekje të vazhdueshme, Allahu la urut për xhenemin, është sikur të ishte një parajs ngrasim me atë që ai do të gjejë. Në jetën e botës tjetër Atëherë, letëkthejmë edhe njëherë Në temën në kutë beson Si mund të bëjë ditën ti me të lumëtur Praflasim për ditët që ne jetojnë Dhe Zotë i Gjellë Gjellalu në i ka dhënë këto ditë Dhe netë për t'ikëzuar Normalisht në knajësit Të madhët Zotë Gjellë Gjellalu Ne mund të lumëturohemi Në ditën ton Nëse do të kemi parasysh Inshallahu ta'ala Por ositë e më poshtëme. Tamisë është ditën tënde dhe tambyllë është ditën tënde me adhurim dhe falendërim të të madhët Zotë Gjellë Gjellanuhu. Se nëse Zotë i ta ka dhe një ditë si dhurat, nuk është kjo ditë as pak atribut apo fitim apo nga dhënjim i jyti. Nuk është se ti bërë në një luft, apo fitove në një betej, apo një duke marë në një trofe dhe po durot me që e fitove urdra këtë ditë. Këto ditë apo nata që do të vinë më vonë, pra pas 12 orësh, nuk është gjë tjetër veçse vetëm se një dhuratë prej të Madhit Zot. Edhe duke qenë se është një dhuratë prej të Madhit Zot, Allahu duhet falëndruar dhe duhet fa, duhet adhuruar në fillimin e ditës dhe në mbarimin e saj. Në momentin kur zgjohesh ta falëndronosh dhe ti falësh, dhe në momentin kur do të shkosh nëtrat shtrat për të fundën herë të kësaj dite apo të kësaj nate, ta madhërosh, ta falëndrosh dhe ta adhurosh Zotin Xhella Xelaluhu. Sepse ai është burimi i të gjithë të mirave dhe më specifikisht burimi i kësaj të mirës që të po e përjeton është Allahu Xhella Xelaluhu për këtë arsye ai duhet falëndruar. Ashtu si që falendrojmë gjdo kënd që na e bën një të mirë Allahu Gjellë Gjellalu duhet falendroa për të mirë që a i nga ka bërë, nga bën, nga jepë dhe do të nga japin në të ardhmen me shpes në të madhët zotë Gjellalu hu Bashkan gjitur me këtë duhet që besimtari të meret me sport do të të njoni pëqne hoxha pas ka shkun haqë hoxha dhe bashkan drur rrug hoxha kur them sport kam për qëllim sportën shpirtëror dhe sportin trupor, pse jo? Nuk e parashkon Islami që njeriu të merret me sport të stërvitet. Po un kam për qëllim më shumë sportin e shpirtit, edukimin e shpirtit. Sa kujdesin ndaj trupit gjithësecili për ne sa bën, në një formë apo në një formë tjetër. Pa po, ashtu më shumë duhet të kushtojmë rëndësi, është ajo që njerëzit shumë nuk i kushtojnë rëndësi pavarësisht se është më rëndësishmë se çdo gjë tjetër.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 Thakadhizet lehudun nja me hardha firiha A i njejë cili gëdhin dhe Zotë i ka dhen dhe në shnetin Gëdhin dhe Zotë i ka dhe në strehen Gëdhin dhe Zotë i ka siguruar atë që i nevojitet për adit Këti njëri ju sikurë është dhe në gjithë dë njaja dhe qëfar kanë të dë njaja Ti e shikna shumë atë që të ka dhe në Zotë i gjellë e gjellalu Dhe të ndje e shmirë për atë që të ka dhe në Zotë të gjëllë që lalu hu E treta, rënditja e punve Fatkecish ne jetojme një ko kur punët i kemi rëmuj Ndërko që duhet që muslimanin jetë të rëndisi punët e ti Që do të thotë, të rëndisi gjërat e rëndësishme emergjente Pastaj gjërat e rëndësishme jo emergjente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 Një musliman i mirë dhe i mençur di si të rendisë punët e tij dhe normalisht kjo nis qonis qysh me faljen e sabahut dhe mbas faljes sabahut, sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, bekimet dhe mirësia e umat tim i vërzdon në kohën e mëngjesit herët. Dhe nuk fillon bekimi dhe mirësia e Zotit në orën 7 apo në orën 8. Diçka tjetër që duhet të siguroj lumturinë 24 orëshe është kënaqësia që ti do të fusësh në zemrën e prindërve të tu çdo ditë bëja detyrën e të stafte komunikimin, gëzimin ndaj respektit ndaj prindërve, qoftë edhe me një telefonat, qoftë edhe me një mesazh. Mos të kaloj ditë pa komunikuar me prindrit. E nëse Zoti ta ka bërë kismet Dhe je për aty në njerëz që Zoti i ka zgjedhur në kësaj bote, përcien me prindin që jeton me prindin, normalisht ti e ke shumë të lehtë për ta arritur këtë pikë. Mundohu që në çdo ditë fusë të fusësh gëzim në zemrën e bashkëshortes tënde dhe në zemrën e fëmijëve të tu. Dhe mos harro renditjen, prindrit, bashkëshortja dhe fëmijët. Kjo ty do të bëj më të mirë, do të bëj më të lumtur, do të bëj të ndihesh mirë me shpresë në të madhën e Zot Xhallah. Gjellalu hu Mundohu që në gjdo dit Për i ditve që të ka dhënë Zotë Gjellalu hu Dëbëhë është se bepë për një njëri Për të shpëtu nga zarë i gjenemi Gjdo njëri që nuk është një islam është pretendent i gjenemi Zotë i nërru Atër bëhë se bepë në gjdo dit tjetë Të state që të shpëtosh një njëri Nga zarë i gjenemi Ndoshta nuk është e mundur që fjala jote të japë efektin dhe dikush të udhëzohet. Mirpo ti pse e hedh fjalën nuk di et se kur ajo mund ta bëj dobìn. Puna e fjalës është si puna e farës, që njeriu e hedh dhe pastaj Allahu alem, a mbin apo nuk mbin, e rëndësishme ti je të bër diçka. Dhe qka që ty do të bëjt lumë të lumëtër është që ti në gjdo ditë të shtosh dhe qka nga dia dhe informacioni. Nëse do të lumëtër është më të, të vërtetë. Pra mosu me afto me ato që vjenë kalimëthi ose padashje. Më ndohu që ti ta kesh në programin e ditës tënde, në programin tëndë 24 orështë që të marrështë informacion të sa më shumë. Qoftë kjo informacion që ka të bëj me fenë, që shëndronë në kryet e listës, apo informacion dhe dje që ka të bëj qoftë dhe me gjërat tjera, me shkencët, me zhvillimin e kështu më rra. Dhe pika e fundit, gjej një shok të mirë për vetën tënde. Gjej për vetën tënde një shok të mirë. Sepse shëqëria nuk në afronë shok të mirë. Për këta është të mundohë të zgjë dhe shë njëri e cili të njëri është shkak për ty që kur harron të kujtoj dhe kur i jep mirë të të nxisë që të vazhdosh as ashtu siç je ai është shok i mirë, sikur i jep mirë na allohim të lën, nuk sqetson dhe nuk të ngacmon apo nuk të pengon. Dhe kur shëse ti ke devijuar ose ke harruar ose ke neglizuar të kujton që ti të kthesh në rrugën e Zotit Xhella Xelalu. Eja me Zot O xhejlaluhu themi, "El mer'u ala din khalilihi." Njeri do të jetë në fen e shokut të ngushtë që ka. Lo Zoti do xhejlaluhu që të na lutërojë në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Aqulu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim. Kërkojeni falë Allahu xhejlaluhu në këto momente sepse e në momentet më të mjëra, kër njëriju mund të kërkoj falje Zotit gjëllë gjëlalohu. Elhamdurillahi wa kefa, s'salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi lëdhi stafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala, Ema baënd, falëndarim Allahu në Gjellë Gjellalu, të madhin Zotë Gjellë Gjellalu, mirësi dhe bekimet e ti qofshën, bitë dashurin e ti dhe dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë shën ndjekin dhe e pasojnë me dignitet dhe sërëzitet dhe sinceritet rrugën që a iskicoj, deri në ditën e gjykimit. Vdhejzër besimtarë dhe motra besimtarë, Allahu Gjellë Gjellalu ka përcaktuar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 Në të cilin për flasim, jemi në një nga muajt e shenjtë. Për gëmërë e Zotit Salasrem, ka thënë, i në rrëndët e shuhurin dë Allahit në ashe e shahërën, minëha arbaatun hërum, salathun mutawalijat, dhërkirdë, dhërhigjë, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, dhërëm, Thotë për jomërë i Zotët sallallahu aleyhu sallem, muajt e këzoti janë 12, 4 për e tyre janë të shenjtë, dhëlkidja, dhëlhigja, këj që jemi tani, dhe muaj më harrem, a i që do të vi në basë disa ditësh, sot jemi 24 dhëlkirde, që do të thotë në basë 6 ditësh, ose 5 ditësh barët pra nga fundi i muajt, ne do të jemi në muaj më harrem pra në ditën e parë të muajt më harrem dhe vjen pas këtij një muaj tjetër që është ë në mes të kalendarit që është muaji reghed. Pra këto janë katër muajt e shenjtë. Dhe muaji Muharram, muaji i shenjtë i cili po vjen, për të pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë khayru salati al-mar'i salatuhu bil-lail, khayru siyamin ba'da ramadan siyamu shahri l-lah Muharram. Namazi më i mirë që mund të bëjë njëriu është namazi i natës mbas farzit. Pra namazi më i mirë është farzi. Dhe mbas farzit vjen namazi i natës, ndërsa agjerimi më i mirë që mund të bëjë njëriu është agjerimi i Muharremit, normalisht mbas Ramazanit, sepse më Ramazanin nuk ka asot as gjatë tjetër. Por në lidhje me agjerimin e muajit Muharrem, a është sunet dhe mirë ta të gjerați tërë i plot apo sa më shumë për i tij? Djetarët thonë se më mirë dhe më, më afërsunetit është mësa më shrumë për ti dhe jo i gjithi. Sepse nuk është që të nësërtuar që për jameni sasëm të këtë agjuruar muajt të plot, sa që ka agjuruar muajnë Shaman. Ndërsa për muajt e tjerë, nërmë ishë ka agjuruar, po jo si muajnë Shamanit. Shë që muajnë Muharremit është mirë të agjërohet, sidomos, kur bëhet fjalë për ditën e ashurasë,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 Në fillim të Muharremit deri nga data 10 e muajit Muharrem, s'bëjë gjë tjetër vetëm se rrinë në zi dhe mallkojnë vetet e tyra. Dhe ekstremi i këtyre grupeve të humbura shkon deri në faktin e vetvrasjes, vetplagosjes. Allahu na ruajt prej tyre dhe i ruajt muslimanët prej sherrit të tyre. Amin. Kemi një bidat tjetëri cilë është ekstremi këti bidati që është gzimi i madh me rastin e futis muajt Muharrem dhe dhjetë ditë që të partë Muharremit. Ata të, të parët malkojnë dhe kalojnë në zi, sepse thonë në këtë dhjetë ditësh është vrarë nipi i pejganderin së në lojësënë. Nështë atë tjërët përinë natë të tyre dhe për shkak të ignorantes të tyre, në kurishihnin këta që malkonin vete të tyre dhe qanin vete të tyre, dhe kalonin zik të aprej natit, bëjshin qef, gëzonin, e kalonin fest, shpërndanin dhurata, e karamele, e omëlsina, dhe bëjshin hashuren, a i bidat e i njohur, i asaj omëlsinës ju bot, me grun, e me njësë shte e kudijon tjetër, edhe me kara fila bërënda. Pra dy ekstreme, dhe një bidat tjetër dhe një risi tjetër që e si edhe muaj mu haremit, është një ajgjërim i quditëshëm, çë e bëjn disa njerëz pa algjërim, jo si ai ajaj algjërimi ajaj i njohur i muslimanëve, për cilin ka fol Zoti në Kur'an dhe ka orientuar Muhamedi Alayhi Sallatu Salam. Një algjërim krejt tjetër ku njeriu mund të hajë dhe mund të pi, vetëm se nuk mund të hajë mish, nuk mund të ha, nuk mund të pi bulmetra, a ku dëgjon ndonjë gjë tjetër diçka, domethën algjërim i pjeshëm, ndërsa gjëra të tjera s'ka problem. Normalisht ky lloj algjërimi Nuk njëtë në shëriatin islam, pra nuk njëtë në fejnë islame, edhe nëse ka njërës që e bëjnë me emër të islamit, pra nuk ka lidi me fejnë e të madhë i zotë gjëllë, gjëllë, gjëllë, luhu. <clears throat> Normalisht, khutbja radhës do tjetë për ashuran dhe rëndësi në ashuras, dhe njërës që ka ndodhur me rastin e ashuras, dhe pozicionimi i drejtë i helsunetit vetëm sa këtë e thash, që ta kemi parasysh, sepse dikush mund thot të thotë, hajde ta agjerojm, është një agjërim shumë i bukur apo shumë i veçantë absolutisht, ai mund të jetë shumë i bukur se të hash dhe të pish, të tcuhesh agjërushëm, e interesante është, ama tek Zoti gjithsisht nuk është as pak interesante, Zoti na ruid për hirësive dhe për imitatorëve në fe. Diçka tjetër që un normalisht nuk mund të pa pa përmend në këtë hutbe xumae,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 dhe adhurimi i fitër bajramit dhe adhurimi i kurban bajramit është janë adhurime unifikuese dhe jo adhurime përqarse dhe se kushe ka bërë një gjëtë tjil a i duhet përndohet e këzotit gjëllë gjëllalu mu se ka rëndesh me këshilën që ka dhën pjesa më madhe e hoxalarve pa varsisë në një në një dëmë thëm mund këtë dhëm me ndim tjetër pra absolutisht ai nqesh mendimi i shumicës absolute për mos më thën 90 e sa përqind të xhallarëve cili kanë thënë se duhet ecme njerëzit me porosin që ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe porosit që ja ka dhënë dietara e islamit duke nis nga Ibn Taymija, Zoti e mëshiroft, Sheikh Albani i cili është pyetur për problemin e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, Sheikh Ibn Bazi e cilë është pyetur për problemin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe ka thënë esni me njerëzit, agjëroni me njerëzit. Pa nuk është kjo as shitje feje, as hipokrizi, as lajkatizëm. Kjo është feqen e besojmë. Sa agjërimi fillon me njerëzit, mbylllet me njerëzit, fitër bajrami është me njerëzit dhe festohet me njerëzit dhe kurban bajrami është me njerëzit dhe mbylllet me njerëzit. Kuijt nuk i pëlqen kjo gjë, le të bëj çfarë doj. Mirë për kjo është obligim fetarë që ne duhet të asjarojmë Dhe zërë besimtarë Dhuat ju japë një lajmë të mirë, insha Allahu Taala Sot për ledzoja në internet Dhe Mendojët që me shpes në të madhët zot U shtëria e lirë siriane Sot tjetë fut në Damask Dhe të kënë filluar Aktivitetet e para Për shlirimin e Damaskut Prandaj dhe qdo besimtarë Dhe qdo besimtare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 E kemi për obligim që t'i fusim vëllezrit tanë Siri në lutjet tona dhe nduat tona. Gjë tjetër për t'i ndihmuar dhe mënyrë tjetër për t'i ndihmuar nuk kemi, të paktën t'i fusim në lutjet dhe nduat tona që Allahu xhënna xhelalu t'i ndihmoj dhe këtë tagut, dhe këtë njerëz mizor, të papashikushëm, Zoti xhelalu t'a flliçi atë dhe atë që e mbajnë atë që e ndimojnë atë qofshin këto prej shteteve apo prej qeverive apo prej organizatave dhe organizmave. Lusallahu në gjellë gjelalu umemat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta të ndimoj popullin e Siris që ta edhi këtë pështet gjakatarë poshtë. Këtë pështet rafidhi, alevi, nësejri të paparë në njerën historin e islamit si kërë rast i Siris ku bëhet një koalicion shpirtërorë mes ateizmit komunist dhe alevizmit rafidit që normalisht të dy rastet janë jo fe dhe dalë prej feje Allahu na ruaj. Allahu i mohë vlezritan, Allahu i mohë popullin e Siris. Allahu e flliç dhe, sedin, dhe e poshtron Beşar al-Asad dhe ndihmësit e tij, dhe qeverinën e tij, dhe pushtetin e tij, dhe ja dhënë Allahu në këtë botë përpara se të vi bota tjetër. Allahu i gëzoft muslimanët në Siri me rënien e pushtetit të tij. Allahu i ndalt lotët e nënave që po ju vritën fëmit nëpër prehër. Allahu i ndalt lotët e fëmijëve që kanë mbetur i jetim pa asnjë mkat, pa asnjë arsye. Allahu xhalla xhelaluh u dert mirësinë e tij dhe mëshirën e tij mbi atë popull që kur të mbaroj kjo pun, çështa të kthehet në interesin e Islamit dhe të muslimanëve. Amin. Vëllezër të nderuar, e shpresojmë të mbarë Zot xhalla xhelaluh Kontributi që ju do t'jepë në në këtë gjumat do t'jetë për gjamin tonë, se ne me gjithë se u larguam me adhurimin e haqit dhe me haqit, mirë për kur e rëdhëm, në rëdhëm dhe faturat, kështu që janë disa borxë që gjamia i ka dhe duhet i shluje, kështu që kontributi ju a i sot do t'derdhet në interes të gjamis, insha Allahu taala, dhe një lajmë tjetër i këzushëm dhe i mirë, për gjithë atë avlezër që din të ledzojnë gjion arabe, Inshallah u talën, në institutin e gjuhës arabë dhe shkencëve të islame, do të filloj kursi i ri nesër, në është njërmarisht një kurs i kompletuar, ku njëri u me shpes në të zotit besimtari e fillon dhe mbaron si folës dhe kuptu e si mirë e arabishtës. Kush do të registrohet, lë të registrohet, tek muezini duke lënë një kohësisht dhe numërin,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 لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله